A fű már szépen dúsan terült végig kinna pályán. Trénerek, zsokék, turfhabitőjék hemzsegtek. A zsűri páholyon ácsok munkálkodtak. Egy istáló fiú ficánkoló fogott a szája mellett, és szorította hátra a mázsáló felé. A gróf félrevonulva sívarozott. szivarozott. Egy hét volt még hátra a versenyig. Krübbő ilyenkor különleges elbánászban részesült. Sándor vitt a tréngre, ő szállította haza, és Cribble rendkívüli jelentőségének tudatában ezen a héten kétszeres óvatossággal vezetett a forgalmasabb útvonalakon. Mikor hazafelé mentek, Cribble azt az utasítást adta, hogy vigye fel a Boulevard de Bartram de Duycy, ahol a sarkon egy rituális étkezde van. Cribble nem volt zsidó, de különc ízlése hajlamossá tette az ilyen groteszk kilengésekre, és mert különösen verseny előtt valósággal böjtszerűen kellett étkeznie, Legalább az étel minőségét fokozta ilyen szeszélyes dekorációkkal. A kikötőváros rosszagú, a délutáni órákban elhagyatott és álmosító. Az organtinna letakart mákos tészták felett vastag legyek pihentek mozdulatlanul, éppen úgy elválasztva és mégis közvetlen közelében a dús ételeknek, mint maga kribő. Mikor kiszállt az autóból, bárgyú vigyorral mondta. Egy kis dolgom van itt, Roger. Jöjjön maga is, ha tetszik. Sándor maga se tudta miért, talán mert a nyomáztó eseménytelenség megülte az életet, minden cselekvést készséggel fogadott. Bajtán, mert számára is érdekes exotikum volt ez az ócska helyiség, engedett a meghívásnak, s belépett az ajtón, amely nagyot sengett a nyitásra. Kribbult egy nő várta itt, aki külsejével és szemmel látható egyéniségevel harmonikusan illeszkedett bele a helyiség hangulatába. Sándor neki támaszkodott a söntésnek, Kribble egy spanyol grandudvariasságával őt le az apacslány mellé, és nagy, gyönyörűséggel itta a sokszor kifőzött, túlcikóriás kávét, amit kérés nélkül elébe tettek, mint régi törzs vendégnek. Az ajtó egy hatalmas szállegény lépett be, a dok jellegzetesen kék zúbonyában, mici sapkáson. Egyenesen odament Kribbliek asztalához, és rosszul imitált felháborodással kiáltotta. Úgy! Hát ez az a legény, akivel megcsalsz! Sándor abban a másodpercben látta, hogy egy zsarulási célzattal kitervelt vásári komédia ez. Aggódva gondolt a küszöbön álló versenyre. Kribble halott halványon hátralépett, a széke felborult és hebeget valami értelmetlen. A nő még rosszabb színészkedett, ahogy felkiáltott. Ne jepp, én szeretem őt! Vagy visszaadja a tízezer frankomat, vagy szétzúzom a koponyáját a piszkos külföldinek!" és megrohant a Sándor közbe lépett. Jepp, hivatásos verekedő volt, és mint ilyen, nem sokat társalgott, hanem elkapta a sofőrnyakát, de az már abban a pillanatban ácsúcson kapta egy horogütéssel, és lábfejét ugyanabban a pillanatban a jasz sarka mögé csúsztatta, úgyhogy ez szinte szállóva bukott hanyadt. A kocsmáros ekkor már rendőr érc alatt. is iszonyattal látta, mi történik. Négy ököl csapkodott, bufanva, csattanva két arcra, aztán Jepp hátraugrott, és ahogy a pulthoz ért, a háta mögött egy szódás üveget érzett meg a kezével, amit gondolkodás nélkül röpített az ellenfele fejéhez. De nem talált. Sándor teljes stressz súlyával rádobta magát. Mind a ketten keresztül estek a feldőlő polcon. Tányérok és üvegek törtek csörömpölve. Ők egymás torkát fogva gurultak a padlón. Felugrottak. Sándor egy pofont kapott, hogy a falnak szédült, szédülés közben érte a második ütés, és nyomban utána a harmadik. Fényes sávok cikáztak a szem előtt, lebokott a fejével és megbetaszította az ellenfelét. Ez a másodperc elég volt ahhoz, hogy magához térjen, és előrehajolt feje felett látatlanban keresztül csapott, a karjával jebb arca közepébe. Óriási előnye volt, hogy a jasz pofozott, miközben ő ököllel Néhány perc alatt egymás ruháját ingét letépték, az arcuk egy nyers hús darab volt, és folyt a vérük. Jepp ismét a földre esett, de félig sem tápászkodott fel, mikor Sándor cipője orrával az arca közepébe rúgott. Csak egy recsenés hallatszott, egyre kettes artikulátlan hang, és Jepp a padlóra zuhant. A sofőr támadott testtartása lát, mint aki nem tudja, hogy vége a küzdelemnek, kócosan, véresen, feltépett szájjal, ökölbe gyúrt kézzel és előrehajlotta, mintha majommá vált volna. Sándort valami kisebb fajta agyrázkodással kórházba szállították. A gróf hálás volt, mert érezte, hogy a sofőr közbelépése abból a kötelezettségérzésből fakadt, amelyel felelősnek tudta magát a rábízott favori csokéjét. Kribli csodálatos hatás gyakorolt ez a verekedés. Mint minden satnya, megalázott ember, ő is nagyon tisztelte a testi erőt. Még soha sem szeretett senkit, még soha sem védte meg senkit, most egyszerre minden régi, gazdátlan érzelmét bőségesen aggatta rá erre az emberre, aki ütött és vérzettő érte. Belülről apjává fogadta és átölelte őt mélységesen elszigetelt, különben bizalmatlankodó lelki világával. Egy nap háromszor is meglátogatta a kórházba Sándort, virágot is befőttet vitt neki, és megsimogatta azt az erős kezét. Este volt. A két lány az ágyban ült, cigarettáztak és halkan beszélgettek. Nem gyújtottak villanyt, a nyitott ablakon át a derült májusi éjszaka halovány fényei derengtek be. Tulajdonképpen tenni kellene valamit, suttogta Poli önkéntelenül is alkalmazkodva hangjával a hangulathoz. Végre is ez bűnpártolás? Most kórházban van, azután nem is biztos, hogy ő a gyilkos. Móli fantáziája már is mohón vetette rá magát más eshetőségekre. Talán orosz. Valami operetben láttam egy orosz grófot, aki később sofőr volt, és végül elvette feleségül a grófnőt. Eh, hülyeség! Érezte, hogy nem tudja ezt a feltevést indokolt fölénnyel elutasítani. Az életben nincsenek operettek. Csak nem képzeled, hogy más szempontból is érdekel, mint egy rejtély. Ezt nem hiszem, de talán, ha Trimóci hasonló lett volna hozzá, esetleg nem utasítod el olyan megfontolás nélkül? Egy éjjeli szem repült be a szobába. Nagy volt, mint valami madár, és világosan látszott fehér, szörmeszerű dísze a nyaka körül. Kétszer körül zúgott a néma szobában, és újra kirepült az ablakon. Négy csillogó lány szem tágra gyújt tekintete követte.